K. Kaldá, ringvill, á sem rennur í eldvatnið við narkóþránd. 141 ein hindökki, eða Karanþýr, fjórði sonur Fjanors, harðskeittastur og uppstökkastur þeirra. Dýur feldi hann í Árás Fjanorssona á Dóriðat. 65, 91, 126, 127, 143, 149, 152, 169, 177, 182 og 269. Karkarótur eða blóðtanni, líka kallaður anfáglir eða grækiskjæftur, úlfurinn sem beita af hönd berens, en hvott drapan, 207, 209, 213. Katsaðar, svo kallað vergar sig, 101. Katsatdum, sama og moría, 45 og 5. 102 320 Kelvarnir hin hinir rótlausu dýrin 46 Kementári drottning Jarðar heiti Javönu 26 39 46 Konuhaugur Hát en Arven reistur yfir hagaleiði drottninguharlafa í Bjarkaskógi 171 Blasið 368 Konungsskjál, gljúfur, capet en aras, síðar dómslaup 253 og 255. Konungsgramur, aranrút, sverð Þingólfs af Þorjót, síðar sverð Númenor konunga 231. Konungshöp, pelargir við andvin 300. Konungsmenn, sókölluðust Númenar sem voru á móti eldum, gagnstætt hinum trúföstu 299 Konu treð, Ljórn, sem Lúthien var lókuð upp í, er í beikiskógi, 198-214. Kúrfinnur, svo hétt Fjanur fyrst, 68-76. Kúrfinnur hinn slóttuji, Kúrufinn, 50 sonur Fjanurs, fæðir Selebrimborðs, var mikið með Selegormi í aðfyrunni að Lúthienni og Berinni. Díor felti hann í árásinni á menngrottu, 65 91 142 156 177 196 199 203 til 205 210 til 211 217 269 320 Kúrunír heiti Sarúmans vitka 335 til 339 Kventar kvendi þeir sem tala eða talendur Svo kalluði álvarð seg sjálfa frá upphæði, meðan varlar kalluði þá elda. Tungumál þeirra, engum náldana, kallast kvenja eða kvenjumál. Mestir þetta heiti notað í byrjun, síðan skiptust þeirri ímsa hópa. 41, 50, 51-54, 58, 62, 74, 110, 117, 163 Kvenja eða kvenja Tungumál kvenda Forntunga allra álfa Var töluð á Valalandi Nóldar sem sneru aftur til miðgars Töluðu kvenjumál En íbúar þar töluðu sindrisku Tegar þingolfur frétti að breyra Vigónum í Svanahöpn bannaði hann kvenjumál Og það læðist af með almennings Kallað ímsum nöfnum Eldamál, Hálfamál Valatunga, Nóldamál 26 128 149, 150 154 247, 292, 293, 300, 315. Sjá sindramál. Kæði sendar, eða anfáglíð, dórnú fáglít. Svo kallaðist grænast letta eftir að hún var sviðin. 175, 186, 205, 218 til 220, 226, 237, 242, 250 og níu og 280 og fjögur. Kæla, Kerlon, á sem kemur upp í sífriðahæð og rennur í búðu, 107, 143, 152, 156, 165, 170, 181.